Кінець цитати. «А якщо крилицею?» «Треба випити». «Пити знову ж таки не було за що?» «Не було ні грошей, ні людських тостів». «Я ж казала, що треба було купити сирок», накинулася кавалерійська мама на хлопчицька повуха замурзаного у йогурт. «Тато нас об'є майнуло в голові. Тепер тато не об'є». Докінчила вона, тягнучи дитину за собою. Інколи Андрій знав, що скажуть наступної миті люди. Це виходило само собою. Маминих слів він ніколи не вмів предрікати, і вони часто заганяли його у глухий кут. Може, тому що мама частіше мовчала, а коли починала говорити, всередині все затерпало». «Я розкажу тобі казку, яка не була казкою, але так мені легше розповідати. Хочу, щоб ти знав, хто в всьому винен. Отож, жили-були бабуня і онучка». День спогадів, день підсумків, день народження, який він ніколи не справляв і не справлятиме. Забагато спогадів – а підсумовувати нема чого, хоча є одне бажання нагальне, щоб пішов дощ, не такий, що нудна цяпа згори, гори, що остогид навіть самому собі, а такий, що падає раптовою білою зливою, захоплюючи перехожих з Дненацька і не залишаючи жодної сухої нитки на їхньому тілі, щоб ніхто не встиг оттямитися і заховатися. Маленька помста великому місту. Та Андрій Змауку завчив, що бажання переважно не здійснюється, а маленьких помст не буває, або ти помщаєшся, або ні. Він проступав без бач і не спостеріг, що ззаду шкандебала на милицях його доля, сухая, обшарпана, замотана в прибитий пилюку дрантя. Вісімнадцять літ вона шкандибала за ним, а він її не помічав. Сьогодні вона підійшла майже впритул, та він усе одно її не завважив. Тільки машинально тиснув їй у руку зім'яту гривню і ступив на проїжджу частину. Серце враз заклякло у гіркому прочуванні, перечутті, та було вже пізно. Запізно вибирати іншу дорогу, запізно народжуватися в іншому місті, запізно переінакшувати світ. Глухо вдарило, і липень зник. Все добре, панове, я лікар, відступіть. Він сам кинувся під колеса, бігме. Який молоденький, шкода, як помре. Ніхто не помре, я ж сказав, я лікар. Антоне, принесіть води і ради Бога розступіться. Чесне слово, Ігоре Васильович, я не винен. Він сам прямо перед носом вискочив. Робіть, що я кажу. Ой, дивіться, рухається. Андрій наважився трішечки розплющити одне око, а не треба було. Сонце розпечене голкою встромилося у мізки. Він заплющився і застогнав. «Не бійтесь, я лікар. Ні, не рухайтеся. Ви розумієте, що я кажу? Як розумієте легенько порухати руками і ногами, так добре? Ніде не болить?» Планета крутилася перед ним, мов дівчинка-пустунка перед люстром. «Боліло всюди». Пробуємо по-іншому. Я буду натискати, а ви скажете, коли заболить. Ні-ні-ні, не намагайтеся підвестись, у вас висока ймовірність струсу мозгу. І, Антоне, поможіть мені затягти його до машини, бо він зараз встане піде, не спитавшись, акуратніше. Пустунка закружляла швидше. Встати піти, не спитавшись, йому заважало виховання. «Дворянське!» Тище від слова «двір». «Киш, тварюко!»